Nastoupila celá hlídka. Elánius se rozhlédl potom moři tváří. U všech bohů, pomyslel si. Kolik jich to už máme? Před několika lety by se dali příslušníci hlídky spočítat na prstech jedné ruky slepého řezníka. A teď? A tamhle ještě přicházejí další. Naklonil se bokem ke kapitánu Karotkovi. Co je to za lidi? Strážnici, pane, vy jste je přijal. Já? vždyť většinu z nich jsem nikdy ani neviděl. Podepsal jste papíry, pane, a každý měsíc jim podepisujete výplaty, tedy skoro každý měsíc. V jeho hlase zazněl náznak kritiky. Elániův přístup k administrativě byl jednoduchý. Nedotkl se jí, dokud někdo nezačal opravdu křičet a to už byly všechny doklady v takovém stavu, že věděl, že mu ty hromady papíru musí někdo pomoci probrat. No, dobrá, ale jak se ke stráži dostali? Obvyklým způsobem, pane. Nechali jsme je přísahat, tak jsme každému dali helmu. No, moment, támhle to je rek půlbotka. On je přece zombí, Pořád z něj opadávají kousky. Je to velké zvíře v komunitě nemrtvých, pane. Jak ten se sem dostal? Přišel se minulý týden a stěžoval si na to, že strážníci obtěžovali nějakého bubáka, pane. Byl, no, hm, velmi vehementní, pane. Tak jsem ho přesvědčil, že hlídka by potřebovala nějakého experta a on se rozhodl stát se členem. A co ty stížnosti přestalo to? Máme jich dvakrát tolik než předtím. Všechny od nemrtvých. A všechny na pana půl bodku. Je to psy na pane. Elánius vrhl na svého kapitána pohled koutkem oka. On je tím velmi dotčen, pane. Prohlásil, že zjistil, že nemrtví vůbec nechápou, jak obtížná je policejní služba v multivitální společnosti. Dobří bohové, pomyslel si Elánius to je přesně to, co bych na jeho místě udělal já. Jenže já bych to udělal, protože nejsem hodný člověk. Karotka je hodný člověk. Vždyť za to byl prakticky několikrát vyznamenán a ten by jistě ne. Ale věděl, že se to nikdy nedozví. Někde za karotkovým nevinným pohledem se ukrývaly ocelové dveře. A přijímal jste ho vy, že? Ne, pane, vy, pane, vy jste vyplnili jeho nástupní rozkaz, výstrojní list a umístěnku. Elániovi znovu přiletěla před očima hromada papírů a hlavně děsivé množství dokladů, které musel podepisovat. Jenže podepsat se museli a další muže opravdu potřebovali. Šlo jen o to, že to měl být on, kdo ty muže a verbovat smí každý člen hlídky odhodnosti seržanta. To je součástí základních řádů. Stránka 22, pane. Hned pod tím flekem od čaje. A vy jste jich naverboval kolik? Oh, snad jen jednoho nebo dva. Máme stále dost vysoký podstav, pane. Pořád bychom potřebovali nějakou tu ruku navíc. No, v případě Reginalda půlbotky jistě. K tomu nějaká ta ruka upadne každou chvíli. Nechcete promluvit k množstvu, pane? Elánius se rozhlédl po schromážděném množství. Jiné slovo se v tomto případě nedalo použít. Tedy přesněji řečeno bylo jich dost, ale nebylo by správné, aby některé z nich použil. Byli mezi nimi velikáni i mrňousové, obtloustlí i hubení, trolové ještě mechem obrostlí, bradatí trpaslíci. Támhle se tyčila mohutná hliněná postava golema strážníka Dorfla, támhle stály nemrtví. A dodnes se nebyl jist, zda by vůbec nějaký termín dokázal zahrnout desátnici Angu, velmi inteligentní dívku a v případě potřeby neméně užitečnou vlčici. Každý pes je náves, řekl o nich kdysi seržant Tračník. A co ves, to bláznivý pes, protože normální člověk by se nestal policajtem. Technicky vzato byli všichni v uniformách, až na to, že většina z nich měla trochu jinou uniformu než ostatní. Každého po nástupu poslali do skladiště, aby se vybral, co by se na něj hodilo, a teď před Elániem stálo něco jako putovní výstava komické helmice v průběhu věků. Eh, eh, eh, eh, dámy a pánové, buďte sticha, prosím, a poslouchejte velitele Elánia, zazval Karotka. Elánius zjistil, že se dívá přímo do očí desátnice Anguy, která se opírala o zeď. Dívka bezmocně obrátila oči k nebi. E, ano, ano, děkuji vám, kapitáne. Pak se znovu obrátil k hustým šikům morporských statečných. Otevřel ústa. A pak je až na jeden koutek zase rychle zavřel. A tím koutkem rádo by nenápadně prohodil. E, co je ten malý kousek na hlavě strážníka Pazourka? To je kandidát čekatel strážník Ckřet Cvoček cvrkal, pane. On má rád dobrý výhled, ale vždyť je to skřet. Skvělý postřeh, pane. Další z těch vašich? Našich, pane? Ano, pane, minulý týden byl předělen na uliční stanice ve Štěbetalské. Och, bohové. Cvoček cvrkal si všiml jeho pohledu a zasalutoval. Měřil dvanáct centimetrů. Elánojovi se podařilo znovu nabít na okamžik ztracenou duševní rovnováhu. Tlustí a hubení, vysocí a malý, každý z nás je pes z nějaké vsi. E, nebudu vás zdržovat dlouho. Všichni mě znáte, no většina z vás mě zná a já nejsem zvyklý vést dlouhé proslovy. Jsem si však jistý, že jste si všichni všimli, jak ta záležitost kolem lepše rozvlnila hladinu veřejného mínění a pobouřila lidi? Hodně a bezostyšně se mluví o válce. Podívejte, válka to není naše věc. Válka je věcí vojáků. Naše věc je udržovat mír a klid. Chci vám všem něco ukázat. Okrok ustoupil a elegantním gestem něco vytáhl z kapsy. Tedy měl to v úmyslu. Ozvalo se tiché zapraskání látky a to něco, co se zachytilo v počívce, přece jen povolilo. K sakru! Z roztržené kapsy vytáhl kus lesklého dřeva. Na jeho konci byla stříbrná hlavice ve tvaru knoflíku. Policisté natáhli krky. Tohle, to dej, tohle, jaksi... Před několika týdny za mnou přišel jeden starý muž z paláce. Dal mi tuhle zatracenou věcičku. Má na sobě nápis Regálie velitele hlídky město Ank Morporské. Víte, že v paláci nikdy nic nevyhodí. Neurčitě symbolem zamával. Dřevo bylo neobyčejně těžké. Tady nahoře na tom knoflíku to má erb. Podívejte se. Třicet strážníků se pokusilo podívat. A já si pomyslel, pomyslel jsem si, dobrý bože, tohle mám nosit. Ale když jsem o tom chvíli přemýšlel, řekl jsem si, ale ne, vlastně je to správné. Konečně někdo po dlouhé době něco pochopil správně. Není to zbraň, je to jen předmět. Není určen k tomu, aby se používal, ale aby byl vlastněn. A to je vlastně podstata celé věci. Totež jako s uniformami. Podívejte, vojenská uniforma má z vojáka udělat součástku celku, má docílit toho, aby splynul s ostatními stejně oblečenými, zatímco policejní uniforma má za úkol. Elánius umlkl. Úžasné výrazy na tvářích před ním mu říkali, že začal stavět domeček z karet, který nemá základnu z dostatečného počtu listů. Odkašlal si. <kohem> No, dobrá, pokračoval s pohledem, který naznačoval, že by všichni měli zapomenout posledních 20 vteřin. Naší povinností je zabránit lidem, aby se prali a bojovali spolu. V ulicích se děje hodně podivných věcí. Pravděpodobně jste slyšeli o tom, že se znovu zřizují soukromé oddíly. Dobrá, pokud lidé chtějí, ať si do nich hlásí. Ale my bychom neměli povolit žádná sradcení lidí. Ve městě panuje ošklivá nálada. Nevím, co všechno se může stát, ale až se to stane, my budeme u toho. A ještě jedna věc. Zítra přijede ten nový kladský vyslanec, nebo jak mu to říkají. Nemyslím, že by měl cech vrahů nějaké ošklivé úmysly, ale my dnes v noci zkontrolujeme celou trasu, po které se zítra bude ubírat mákský průvod. Pěkný malý kšeftíček pro noční směnu. A dnes máme noční směnu všichni. Jak říkal můj starý seržant, kdo nesnese nějaký ten žertík neměl se dát nalejt. Heská podrobná kontrola, potřeseme si rukou se všemi klikami na cestě a pěkně si provětráme uniformy. Prostě a jednoduše. Klasická policejní práce. Nějaké dotazy? Výborně. Takže vám mnohokrát děkuju za pozornost. Mužstvo si uvědomilo, že se může rozejít a při tom pomyšlení se v jeho řadách ozval tichý hovor a všichni se uvolnili. Karotka začal tleskat. Nebyl to potlesk, kterým obvykle ti prostřední nabádají ty dole, aby zatleskali těm nahoře. Bylo v něm skutečné nadšení, což bylo ještě o něco horší. Několik nových citlivějších strážníků se přidalo a stejně jako několik oblázků může strhnout lavinu Strhli i oni ostatní, takže v zápětí naplnil místnost zvuk humanoidních dlaní narážejících o sebe. Elánius se zamračil. Velmi podnětné, pane! Obrátil se k němu karotka, když se potlesk změnil v pravou bouři. Na Ankh Morpork se snesl déšť. Naplnil okapy, zaplnil město a pak ho odvál vítr. Chutnal slaně. Chrliče se vyplížily z temných koutů, kde se ukrývaly přes den a uhřadovali se na římsách a věžích. Rostáhly uši a křídla, aby zachytili a prosály z vody všechno, co bylo k jídlu. Bylo úžasné, co všechno v Ank Morporku pršelo. Dež džab a drobný chřip byl celkem běžný, i když déšť, při němž padaly kovové kostry postelí, vzbudil jisté komentáře. Přes okno osyho náporky se lil hustý prout vody z prasklého okapu na střeše. Osi seděl na posteli, protože v místnosti nejenže nebyla žádná židle, ale ani žádný další kus nábytku. V té chvíli mu to vůbec nevadilo. Během minuty dvou bude pravděpodobně velmi vzteklý. Ale je taky možné, že ne. Ne, že by byl Osi jakýmkoliv způsobem nepříčetný, Přátelé by o něm řekli, že je to tichý člověk, který si žije sám pro sebe, ale neřekli to, protože žádné přátelé neměl. Byla tady ale skupina mužů, kteří chodili cvičit každého úterního večera na Lukostřeleckou střelnici a on s nimi potom občas zašel na pivo, seděl a poslouchal, jak si povídají. Jednou dokonce našetřil nějaké peníze a zaplatil rundu, i když ani tak si ho asi nebudou pamatovat. A když tak takovým tím způsobem... Aha, jo, osy. Tak to mezi lidmi bývá. Lidé měli sklony vypouštět ho z paměti, nebrat ho na vědomí, stejně jako vy nevěnujete téměř žádnou pozornost prázdnému prostoru. Nebyl hloupý. Hodně přemýšlel o různých věcech. Někdy seděl a přemýšlel celé hodiny. Upíral pohled na protější stěnu, kam zadeštivých nocí zatékalo a kde prosáklá voda vytvořila mapu kladče. Někdo zabušil na dveře. Pane náporka, můžu dovnitř? Mám teď něco důležitého na práci. Paní strávená. Odpověděl náporka a zasunul klobou pod postel v časopisu. Jedná se o nájemné. Ano, paní strávená. Znáte má pravidla? Zaplatím vám zítra, paní strávená. Hotově na dlaň a do oběda, jinak jdete. Jestě, paní strávená. Slyšel, jak dupadolou po schodech. Velmi pomalu napočítal do padesáti pak se sehnul a vytáhl znovu svůj klobouk. Angua byla na obchůzce s desátníkem Noblhochem. Nebylo to sice zdaleka ideální uspořádání, ale Karotka byl určen jako univerzální náhradník, obcházel město a měl zaskočit a pomoci všude, kde bylo třeba, a Alfred Tračník, který mimochodem sestavoval rozpis služeb, Měl nepřekonatelné nutkání dodělat jakousi administrativní práci v teple na strážnici. Takže byly vytvořeny dvojice ze zbylých partnerů. Hrozná představa. Mohl bych se s váma promluvit? Kslečno. Nadhodil Noby, zatímco zkoušeli zámky u dveří a svítili lucernami do temných uliček. Prosím, Noby? mě to osobní. Och! Víte, já bych se deptal Freda, ale on by mi nerozuměl a já si myslím, že vy mě rozumět budete, protože jste dnečká, tedy alespoň většinou, bez urážky. Co pak bych chtěl vědět, Noby? Je to o, o, mých, o mém prohlavním životě, slečno. Angua mlčela. Dešť bubnoval noby mu do špatně padnoucí helmice. Myslím, že je na kafe, abych se tomu podíval přímo do tmáře, slečno. Anguá v duchu proklela svou živou obraznost. A jak si představuješ, že bys to udělal, noby? No, býtme, objednal jsem si pastou, různý věci, slečno. Mastičky a tak. Mastičky, Parí se betřou. Vetřou se A pakovou tu věcečkou, Co s ní děláte různé věci oh, bohové Promiňte slečno Cože Aha chvilku jsem myslela na něco jiného Pokračuj Takže s ní děláš různé věci Bo. Abo se mi zbečily Bicepři a pak. Aha cvičíš Vážně, nezdálo se, že by měl noby nějaké bicepsy, které by stály za řeč. Ve skutečnosti je ani moc neměl na čem mít. Technicky vzato měl, paže, protože jeho ruce přiléhaly k ramenům, ale víc se o tom říci nedal. Zděšený zájem nakonec překonal Anguin Ostych. Ale proč noby? Rozpačitě sklopil oči. Má blpem. Já bych vědřetá a pak k Anguinu překvapení se nabyt červenal. To jako myslíš, ty bys chtěl, ty hledáš, a ne, fračno, méně bajenba, halota, bys chtěla, aby všechno bylo tak, tak má být. Já tady, ano, takže ne. Já chci říct, že jak člověk vpárne, že jo, napadá ho, že by se měl usadit, mající někoho, s kým by mohl ruko v ruce jít po tom hrbolatým chodníku života. Poč máte tak otevřenou poslou Angu a rychle zavřela ústa. Ale já my jak ne a ne potkat žádný děvček. Bada, já potkávám různý holky, ale oni večinou upečou. A to i přesto, že se mažeš krémy? Jo. A že cvičíš? No. No, vidím, že ses do toho pustil ze všech stran. Jenom by mě zajímalo, v čem je ta chyba. A co je v je Třásníková z Jilmové ulice? Pamám břeběnou v Hmm, a co pravdomluva z to je příjemné děvče, má stánek s ustřicemi a srdcovkami na ojíněné ulici. Myslíte, blagebonku, vařác, smrdí rybama a přilhá, ale má své vlastní živobytí a vaří skvělou rybí polévku. A přilhá. No, ona tak docela nešilhá noby. No, ta má pak určitě pravdu, ale dobře víte, co tím myslím. Angua musela v duchu připustit, že to opravdu ví. Pravdomluva měla opak šelhání. Jak se zdálo její oči měly neodolatelnou touhu nahlédnout do k ním přiléhajícího ucha. Když jste s ním mluvili, museli jste neustále potlačovat pocit, že až váš hovor skončí, rozejde se pravdomluva dvěma různými směry. Ryby ale kuchala jako mistr své profese. Angua si znovu povzdechla. Tyhle příznaky znala. Říkali, že dotyčný touží pospřízněné duši, vřelém srdci a někom, kdo by se s ním podělil o starosti, radosti a práci, ale dříve či později se list požadavků rozšířil o kůži jako hedvábí a hruď, která by nahradila stádečko krav. S výjimkou karotky. To bylo skoro... To byla jedna z těch věcí, které jí na něm téměř popouzely. Měla podezření, že by mu nevadilo, kdyby si oholila hlavu nebo vypěstovala plnovous. Ne, že by si toho nevšiml, prostě by mu to nevadilo. A to je z nějakého nepochopitelného důvodu rozčilovalo. Jediné, co bych ti mohla poradit, je, že ženy jsou často přitahovány muži, kteří je dokážou rozesmát. No by pookřál. Vážně? V tom případě by mě tam nemělo žádné velké potíže. Výborně. Lidi se mi smijou skoro pořád. Vysoko nad nimi asi náporka, který vůbec nevnímal déšť, než ho už dávno promočil na kůži, zkontroloval nepromokový obal svého luku a usadil se k dlouhému čekání. Déšť je přítelem policajtu. Dnes večer většina lidí vystačí se zločiny spáchanými pod střechou. Elánius stál závětří jedné z fontán na náměstí polámaných měsíců. Fontána už celé roky nefungovala, ale Elánius byl stejně mokrý, jako kdyby tryskala naplno. Ještě nikdy předtím nezažil déšť, který by padal vodorovně. Široko daleko nebylo živé duše. Déšť pochodoval náměstím jako, jako armáda. A najednou se mu v podvědomí vynořila představa. Vzpomínka z mládí. Jelegrační, jak se tyhle věci ukrývají v temných koutech vašeho mozku a najednou na vás od někud vyskočí. Déšť dopadající na hladinu vody. Ach ano. Když byl malý chlapec, hrál si na to, že dešťové kapky dopadající do vody u uchodníků jsou vojáci. Miliony vojáků. A bublinky, které se po některých kapkách objevily na hladině, to byly jezdci. Právě teď si nevzpomínal, co byly chcíplí psi, kteří tu a tam pluli stokami. Nejspíš nějaké dobývací stroje. Kolem bod se mu točila voda, s níž se myslela ta, která odkapávala z pláště. Když se pokusil zapálit si doutník, vítr mu sfoukával sirky a i kdyby se mu to podařilo, z okraje helmy mu stékalo tolik vody, že by mu doutník stejně uhasila. Už klíbl se do tmy. Byl momentálně šťastný muž. Byla mu zima, byl promoklý a sám a pokoušel se ukryt před tím nejošklivějším počasím, jaké si jen člověk dokáže představit. Ve tři hodiny ráno. Podobně ovšem strávil už několik nejkrásnějších nocí svého života. V takových chvílích prostě můžete jistým způsobem nahrbit ramena, takhle, zatáhnout mezi ně hlavu, takhle, a stát se malým soukromým vesmírem tepla a klidu, zatímco do helmy vám bubnuje déšť, mozek vám pravidelně tiká a vy si probíráte svět. Bylo to jako za těch starých dnů, když se o hlídku nikdo nezajímal na to, aby se o staral. A jediné, co strážník opravdu musel, bylo vyhýbat se malérům. To byly dny, kdy nebylo moc co na práci. Jenže ono i tentokrát bylo, co na práci, ozval se jeho vnitřní hlas. Ale ty si to prostě nedělal. Cítil váhu služebního obušku ve speciální kapse, kterou musí byla všila do kalot. Proč je to jen kus obyčejného dřeva, ptal se sám sebe, když ho vytáhl. Proč ne meč? Tohle je symbolem moci. A v zápětí si uvědomil, proč tím symbolem nikdy nemůže být meč. Haló, vítám, dobrý občané, mohu se zeptat, co tady děláte tak časně ráno? Povzdechl si. V temnotě se objevila lucerna obklopená kruhem kalného světla, které se lámalo v proudech padající vody. Halo, vítám, dobrý občané. V celém městě existoval jediný člověk, který by řekl něco takového a přitom svá slova myslel zcela vážně. To jsem já, kapitáne. Kruhová svatozář se přiblížila a osvětlila mokrou tvář kapitána Karotky. Mladý muž vysekl předpisové zasalutování a to prosím v pitomé tře hodiny ráno a za počasí, že by člověk psa nevyhnal, pomyslel si Elánius, to by vehnalo slzu štěstí do očí i tomu nejzavilejšímu seržantovi, chorobně závislému na drilu. Co děláte v tomhle počasí venku, pane? E, chtěl jsem jen chtěl jsem zkontrolovat, jak to jde. To jste mohl všechno klidně nechat na mě. Přenesení pravomoci je klíčem k úspěšnému velení. Ano, skutečně. Přísahám, člověk se celý život učí, že? A ty se skutečně učíš, dodal v soukromí své hlavy. A byl si téměř jistý, že to byla myšlenka zlá a hloupá. Už jsme skoro skončili, pane. Skontrolovali jsme všechny prázdné domy. Na trase bude od rána speciální oddíl strážníků. A chrliče budou tak vysoko, jak to jen bude možné. A víte, jak ti jsou dobří jako pozorovatelé? Chrliče? Já myslel, že máme jen strážníka do lutryska. A teď ještě četníka frontona, pane. Jeden z těch vašich. Našich, pane. Podepsal jste jeho. A ano, ano, určitě jsem to udělal, kruci. Závan větru zachytil proud vody padající z přeplněného okapu a chrstli Elániovi za krek. Říká se, že ten nový ostrov narušil a změnil vzdušné proudy. <těk> no, <těk> nejen ty vzdušné. Spousta povyku pro nic, tedy pro pár mizerných čtverečních kilometrů bahna a pár starých zřícenin. Koho to zajímá? Říkají, že je ten kus země strategicky nesmírně důležitý. A k čemu? vždy s nikým neválčíme. <laughs> Ale mohli bychom začít válku jen proto, abychom si udrželi nějaký pitomý ostrov, který by pro nás byl důležitý pouze v případě, že bychom s někým válčili, co? Hm. Já si myslím, že jeho lordstvo to během dnešního dne vyřeší. Jsem si jistý, že když se kolem stolu sejdou lidé umírněných názorů a dobré vůle, neexistuje problém, který by nedokázali vyřešit. A to on jistě je. Pomyslel si Elánius zachmuřeně. On si je opravdu jistý. Víte, toho oklačí hodně? No, něco jsem si přečetl, pane. Říká se, že je to prakticky samý písek. Tak nějak, pane, asi ano. Někde před nimi se ozval praskot a v zápětí výkřik. Policisté jsou znalci výkřiků se byl nebetyčný rozdíl mezi výkřikem Jsem a já teď jsem si ještě navíc šlát na prsty úlkou a nemůžu stát a výkřikem Bacha, má nuš! Oba muži se dali do běhu. V úzké uličce zaplálo světlo. Těžké kroky mizely ve tmě. Světlo se linulo rozbitým výkladem malého obchodu. Elánius se protáhl vchodem, Stáhl si premočený plášť a hodil ho na oheň, který hořel uprostřed místnosti. Ozval se sykot a vzduchem se rozšířil pach horké kůže. Elánius ustoupil a pokusil se zjistit, kde to u všech kozlů je. Zíralo na něj několik lidí. Jeho mysl pomalu schromažďovala klíček k záhadě. Turban dlouhý plnovous ženské klenoty. Odkyl? Jsem přišel? Čo je to za člověka? Hm, dobré ráno. Zdá se, že tady došlo k nějaké nehodě, co? Opatrně zvedl plášť. V loužičce kouřícího oleje ležela roztříštěná láv. Lányu svrhl pohled k rozbitému oknu. Aha! Další dva lidé v místnosti byly chlapec, skoro tak vysoký jako jeho otec a malá holčička, která se pokoušela ukrýt za matku. Elánius cítil, jak mu žaludek stěžkl jako olovo. Ve dveřích se objevil karotka. Ztratil jsem je. Myslím, že byli tři. V tom dešti není vidět skoro na krok. Oj, pozerajme, to je přece pán Mubarak. Ubohou, co se to tu náporobilo? Kapitán Karutka, někdo nám právě hodil oknom dobytu horiacu láhev s olejom a pak se vbehol tentý hentý odranec a uhasil ju. A co to říkal? A co jste to říkal vy? Díval se Elánius z jednoho na druhého. Vy umíte klačsky? Prochu, ale nemoc dobře. Ani za nic se nedokážu naučit tu jejich hrdelní výslavnost. Ale rozuměl jste tomu, co říkal. To ano, mimochodem, velice vám děkoval. Mělám ti si s tím hlavu, pán můj barák. hentý odranec je z hliadky. Ale mluvíte docela. Karotka si klekl a prohlížel si pozorně zbytky láhle. No, víte přece, jak to bývá. Člověk sem tu a tam zajde při noční šichtě na teplý preclík s knínem a snaží se, aby řeč nestála. Jistě jste si všiml toho zvláštního slova, pane? No, myslíte to Vindalů, jestli to bylo? To znamená zápálná puma, pane. Já vím, kapitáne. To je opravdu moc špatná věc. Kdo by mohl udělat něco takového? Myslíte právě dnes? Myslím, že půlka města. Podíval se bezmocně na můj baraka. Vzdáleně jeho tvář poznával. Povědomá se mu zdála i tvář po ní můj barakové. Byly to prostě tváře. Obvykle jste je výdali na druhém konci rukou, které vám nabízeli porci karí nebo nějaký ten kebab. Někdy se o stánek staral hoch. Obchod otevíral velmi časně ráno a o co dříve měl otevřeno, o to později zavíral večer v době, kdy ulice patřili pekařům, kriminálníkům a policistům. Elánius to místo znal pod jménem pozemská jídla. by říkal, že můj barak chtěl nějaké slovo, které vyjadřuje obyčejný, prostý, každodenní a vyptával se po okolí, až narazil na takové, jehož zvuk se mu líbil. Eh, no, řekněte mu, řekněte mu, že tady zůstanete a já se vrátím na strážnici a pošlu se někoho, aby vás vystřídal. Eh, děkuji vám, řekl můj barak. Ach, vy rozumíte... Melánius se cítil jako hlupák. Ale samozřejmě, že ano. Vždyť už tady musíte být alespoň kolik? Pět, šest let? Deset, pane. Opravdu? Tak dlouho? No, myslím, dobře, raději, abych ušel. Přeju dobré ráno. Vyběhl do deště. Musím tam chodit už celé roky, pomyslel si, když procházel temnotou a boty muž plouchaly v kalužích. Ale vím, co znamená Vindelu. A krotka tady byl sotva deset minut a hlaholí tím jazykem jako domorodec. Dobrý bože, Trpasličtině bych se domluvil a umím říct v trolštině takové ty základní věcičky, jako třeba položte okamžitě ten kámen nebo jste zatčen, ale... Vdusal na strážnici a voda z něj odstřikovala na všechny strany. Alfred Tračník tiše podřimoval za stolem. Zpěty k tomu, že se s Alfredem znají celé ty dlouhé roky, si Elanius stahoval plášť zvláště hlučně. Když se otočil, seděl seržant Tračník v pozoru. Netešil jsem, že jste dnes v noci venku, pane. Je to neoficiální, Frede. Od jistých lidí mu služko, pane, nevadilo. Bylo to zvláštní, ale měl pocit, že oni si to právo jistým způsobem zasloužili. Pošlete někoho do jídelny pozemská jídla ve skandální uličce, ano? Stala se tam nějaká nepříjemnost. Došel ke schodům. Zůstáváte tady, pane? Ano. Musím dodělat nějaké papíry. Nalepš se lil déšť tak hustý, že ostrovu snad ani nestálo za to zvedat se z morských hlubin. Většina padatelů, průzkumníků spala ve svých člunech. Na ostrově, který se tak náhle zvedl z morského dna, sice byly budovy, ale... ty tak nějak nebyly úplně v pořádku. Kuboš Janeček vyhlédl z plachty, kterou natáhl nad palubu. Občas se zablesklo a chomáče mlhy stoupající z mokré země v jejich svitu vždycky zbělely jako mléko. Město v záři blesků vypadalo až příliš zloběstně. Byly tam sice věci, které dokázal rozeznat. Pilíře a schodiště, lomené oblouky a tak dále, ale byly tam také jiné. Otřásl se. Vypadalo to, jako kdyby se kdysi člověk pokusil dodat lidský vzlet stavbám, které byly až příliš staré. Příčinou toho, že všichni zůstávali ve člunech, byl jeho syn. Toho rána se na břeh vypravila skupina ang morporských rybářů, aby se poohledla hromadách pokladů, které, jak každý ví, pokrývají morské dno a našla dočista umytou, hladce dlážděnou plochu. Překrásné modré a bílé dlaždice vytvářely obrazce mořských vln, lastur a v jejich středu byl obraz kalmara. A lesbín prohlásil – To je pěkně velká chobotnice, co to ti? Všichni se rozhlédli po okolních budovách pokrytých řasami a mořskou trávou a všem najednou se v hlavě zrodila myšlenka. Nikdo ji sice nevyslovil, ale skládala se z mnoha malých myšlenek, tak jako se v některých jezerech skládá z malých vlnek dlouhý zčeřený prch, nebo jak se tiché šplouchání temných podzemních vod mění v ohlušující hukot. Vyvolávala představu rohovitých zobáků ukrytých v hlubinách a o něch podivných věcí jejich zbytky občas uváznou v rybářských sítích nebo je vlny vyplaví na mořský břeh. Občas rybáři vytáhnou z moře věci, které jim dokážou znechotit ryby na celý život. A najednou všichni ztratili chuť dál pátrat. A to hlavně z obavy, aby náhodou něco nenašli. Kuboš Janeček zatáhl hlavu zpět pod plachtu. Proč se nevrátíme domů taky? Říkal si přece, že ti z toho místa běhá po zádech mráz? To jo, ale je to angmorporský mraz, jasné? A nedovolíme, aby běhal po zádech nějakým cizincům. Tati? Co pak, chlapče? Kdo to byl pan Hong? Jak to mám vědět? Já jenom, že když jsme se vraceli zpátky ke člunům, jeden z mužkých řekl... Všichni víme, co se stalo panu Hongovi, když tenkrát za úplnku otevřel tu svou rybí restauraci u tří veselých štěstí na místě, kde býval chrám Starého rybího boha v Dagonově ulici, ne? No a já to nevím. Ehem, konec konců, Les už byl velký hoch. On eh, zavíral tak trochu ve spěchu hochu, tak rychle, že tam dokonce nechal nějaké věci. A jaké? No, když už to musíš vědět, tak půl ucha a jednu ledvinu. Mazar! Šlum se zakýval, dřevo zapraštělo. Janeček s zvedl plachtu. Zalila ho z prška slané vody. Od někud zblízka se z vlhké temnoty ozval hlas. Proč nemáš rozvícenou lucernu, ty šakali v brkranče? Janeček vytáhl lucernu z pod plachty a pozvedl ji nad hlavu. A co děláte v angmorporských výsostných vodách, vy odporní požírači velbloudů? Ty hravody jsou naše. My jsme tady byli první. Jo, my jsme tady byli první. Poškodili jste mě člun. To je piráctví. Kolem se ozývaly další výkřiky. Obě průzkumné flotily se ve tmě srazily. Čeleny trhaly lanový a plachty. Trupy duněly. Kontrolovaná panika, jak by se dala nazvat obvyklá plavba na plachetní lodi, se změnila v paniku nekontrolovanou, která se skládala z temnoty, z pršek slané vody cárů plachtoviny a nerozpletitelné spletí lanový. V takových situacích se obvykle odněkud vynoří prastaré, i když nepsané zákony moře které tváří v tvář nebezpečí sjednotí všechny námořníky proti společnému nepříteli, jimž je věčně hladový a neklidný oceán. Bohužel v této konkrétní situaci se vynořil z podpalubí své lodi jen pan Arif a udeřil pana Janečka veslem po hlavě.